і родимка у формі серця. Лео Лонг запропонував їй одружитися того ж дня, коли й покинутий Танею Сидір. Сильвестров щороку на Різдво присилає Софійці листівку з видрукованим на комп'ютері текстом привітання, яку власноручно підписує. А гроші, які позичав у неї у Варшаві, так і не віддав.